tiene buena calidad este. Sí. Pues cuando quieras. Vale. Eh, bueno, primero era esto. ¿Cuál era el objetivo de la sesión y un poco los contenidos que estaban contemplados? Bien, entonces, a ver, el primer objetivo que yo me había plantejat, que ha estado relacionat amb la primera també pregunta que había plantejat, es veure si la es és dels resultats de l'aprenatge o la valuació forma part l'aprendre a ser més competent. Eh? I, per tant, una mica eh, l'objectiu és veure que la, sense avaluar bé, sense aprendre a avaluar-se bé és molt difícil arribar a ser competent i que al mateix temps sense aprendre a avaluar-se és difícil aprendre. Eh? I aquest era el primer objectiu. i després veure eh, en quins aspectes són claus perquè un nen no sigui capaç de aprendre, precisament aprendre i aprendre a avaluar-se, aquest era l'objectiu primer eh? llavors la segona conseqüència és veure com també l'avaluació eh, vol dir veure resultats i veure com si són coherents amb un procés d'aprenentatge més competencial com s'avaluen aquests resultats que realment siguin competencials també eh? i aquest ha sigut una mica el doble objectiu que hem treballat mm? eh, Bueno, la siguiente és es... De cara al treball de les ONG i de la proposta d'Educació de per al Desarroll i Educació per al pas, eh, una avaluació ací des del punt de vista competencial, com en, encaja. És més recomendable que l'avaluació tradicional. És es que jo crec que l'avaluació tradicional, com s'ha plantejat, no té cap sentit, eh, perquè avalua coses que no són aprenentatges de veritat, sinó són aprenentatges que s'obliden. Si tu fas la mateixa avaluació dues setmanes després, els noms ja no saben res. Per tant, vol dir que és una avaluació molt poc que no valua res, que no avaluar aprenentatges. Per tant, jo crec que això s'ha de canviar. El que sí que diria que una cosa que s'ha de canviar en general és, és la, la visió de que l'avaluació és una cosa que no serveix per res o que eh, és només amb finalitats... Eh, selectives, a més, sinó que eh, el que jo crec que amb, amb el marc de l'ONG és i tot de, hem de treballar molt perquè sense avaluar bé, sense avaluar-nos bé, és molt difícil millorar eh? i per tant el, el tema és que eh, el, en tot treball que fem en tot treball que fem, hauríem d'incloure l'avaluació com un aspecte important, o sigui com jo miraré si allò que estem fent, doncs Eh, ho estic fent el més millor possible i a més a més com puc millorar-lo. Eh? Jo crec que aquest és un aspecte important perquè l'avaluació sempre va lligada, com he dit, a prendre decisions i, i prenem moltes decisions que són purament resultat d'intuïcions, però no de dades ni de coses ben analitzades. I jo crec que eh, si volem ser eficients eh, i eficaços que una mica ho volem fer en qualsevol feina o tendir dia ser-ho més, crec que hem de donar-li més valor a una avaluació. Ara, no l'avaluació que coneixem, sinó una altra avaluació. Aquest és el tema. O eh? sigui sí que l'avaluació que coneixem, que és purament, primer, memorística per oblidar, eh? penalitzadora, no, no, que no estimula, etc eh? etc. aquesta avaluació sí que no serveix per res. Eh? Jo dic, l'avaluació que només la posem perquè el nano estudi més o perquè faci més coses, això sí que no té sentit. Eh? L'avaluació té una altra funció, no? no estudia más este es el cambio que y... ha de cambiar ¿eh? y luego ya por último el tema que también salía mucho por ahí eh, que desde las ONGs y en el material y las intervenciones que también se preparan mucho desde el aspecto de promover la solidaridad y cuestiones de valores eh, cómo evaluar el tema de las actitudes y el cambio això és evident molt difícil, eh? dir, perquè les actituds només les pots avaluar observant, eh? veient com es comporta, o sí sigui, de veritat. El que sí que pots anar avaluant és promoure l'autoavaluació de les persones que fagin la seva meta la seva reflexió sobre si creuen que estan canviant la seva actitud, si estan millorant, si, eh? jo crec que això sí que, que hem d'anar promovent aquest tipus d'avaluació. Eh? Per tant, tu pots fer les mateixes, no, no respon a dir és realment, però sí que la persona vagi fent la, la reflexió de dir bueno, pues jo aquesta actitud l'estic canviant o no. Eh? I sobretot jo diria que un dels grans problemes que tenim en, totes, en tot aquest camp d'actuacions, jo moc molt amb el camp de l'educació ambiental, és el tema de la confiança en què és possible el canvi. Eh? O sigui, el que hem d'avaluar, l'actitud, jo diria, primera, no és l'actitud de si faig les coses, sinó, primer de tot, si em crec que és possible canviar. Entens? I, per tant, com anem avaluant que el nano eh, se n'adoni que és possible fer canvis. Per tant, perquè si no, què avaluarem? Eh? Vull dir, sí, jo tinc tendència a fer això o l'altre, però si els nano és negatiu no val la pena fer res, perquè el món està fatal, que és la... Eh? Que és la tendència, és aquesta poca confiança amb la humanitat i amb les mm -hmm. persones és clar, llavors com ajudem aquell ell vagi veient possibilitats i per tant que s'avaluï de que està millorant la seva confiança amb el gènere humà, que diria jo eh? que aquest és un dels temes jo perquè si a l'hora de valorar actituds jo diria quin és el més important en el nostre camp en aquest camp, és això és la locus of control és la capacitat de dir puc controlar, eh? puc, puc afavorir, puc col·laborar i això és el gran problema dels adolescents d'avui dia, que pensen que no, que no val la pena que no val la pena perquè si tothom ho fa malament si tothom ho fa igual, doncs perquè jo haig de matar-me eh? i aquest és el canvi quan diem actituds i demés, jo crec que hem d'aconseguir que ells puguin veure resultats, eh? puguin, si féssim una rúbrica d'això eh? a veure, nivell baix no crec que hi hagi i a nivell any estic disposat i faig coses. I això sí que podríem anar fent unes avaluacions en aquest sentit, jo crec, d'altitud. Evidentment seran subjectives, però bueno, que les altres també són subjectives. Eh? Si un nano sap dividir, en el fons, diem que és molt objectiu, però bueno, el problema sí que sap dividir quan, quan fa una cosa. Eh? I això és... tampoc ho avaluem en la situació del carrer, si, si utilitza la divisió bé. O si sigui, al final és una cosa molt mecànica. Eh? Però si és realment competent utilitzar la divisió, que voldria dir anar a veure quan va al supermercat i si utilitzar-la, eh? o quan ha de fer repartir no sé què, és, això tampoc ho fem. Eh? Ah. Per si ho dic, que a vegades volem demanar una cosa que, que tampoc ho fem en coses que és més senzill fer-ho eh? però... però sí que crec que amb les rúbriques es podria pensar sis temes de, de fixar què vol dir molt, què vol dir menys amb tipus d'actituds i, i veure que el nano si s'està autoavaluant eh? Eh? que ell vulgui definir que abans estava a aquest nivell i ara estic a aquest nivell si és sincer o no és el seu problema no és el... <laughs> si vol enredar-nos però s'està equivocant això també és un altre aspecte arribar-se a convèncer al nano de que enredar s'enreda amb ell però no, es, no el es, serveix eh? responsable és el seu propi exacte, eh? perquè l'hem de donar l'autonomia eh? i abans potser eh? tu s'enredes però jo ho dic perquè tenc, tenim molta experiència de molts instituts tenim més mala idea de nosaltres dels nanos els nanos són molt honestos molt més honestos del que pensem si els hi donem la possibilitat de ser honestos ara, si treballem d'una manera en què premiem el que fa trampes perquè premiem, premiem el que còpia premiem el que memoritza i repeteix, clar doncs, esclar incentivem unes coses que no però en el moment que els hi donem confiança a ells i tu el teu valor mires a ser sincer t'asseguro que és molt més objectius ells que nosaltres eh? això ho hem comprovat en molts eh? i sempre n'hi ha Excepcions, però l'excepció és l'excepció, no és la norma. Eh? No hem de confondre les excepcions. Que uns nanoscòpia copien, quants en una classe? Quan t'ho diuen, 3, home. 3 sobre 30, doncs pues no és una, una mala proporció. Això està bé. Molt bé. bé. bé. Vale. bé, bé. bé. Pues